Наприклад, молитва. Як сьогодні церква Ісуса, а особливо лідери, служителі, ті, хто стоять спереді, ідуть у впереді пастори, їхні помічники, о, як вони сьогодні нуждаються в молитовній підтримці. Як ми можемо в цьому питанні себе проявити? Чи можемо ми, будільник, навести час раніше, як ми обично наводимо, коли йдемо на роботу і навчання? Один час – Сну пожертвувати. У нас є там село Одне, я приклад завжди привожу, в Ринській області. І буквально за одне літо в селі покаялися більше 100 людей. І задали присвітеру секрет, скажи нам, як так ти євангелізував, що в селі, де люди знають один одного і не дуже токаються, 100 людей прийшло, навернулось до правди. А він їм розказав тайну, що старушки і всі, хто бажав, особливо це старушки, несли це служіння, вони вечорами, коли великі вечори сходились, і молилися просто до Господа за це. П'ять років. П'ять років. Вони просто стояли перед Богом в нужді. Боже, дай покаяння нашому в силу. Молитва була почута, і прийшла від Бога відповідь. Люди пішли в церкву. Євангелізація також через молитву. Друзі, багато є за що молитися. Лише треба для цього посвячення. Лише бажання. Лише охота. Що я міг би робити для Господа? Ось молитва. Третє, що я хотів би глянути на такий фронт роботи, де ми можемо себе проявити це милосердя, доброчинність, добрі діла. І в вашій церкві є люди, які потребують допомоги. Можливо, вдови, можливо, інваліди. Також є потреба відвідувати наших братів і сестер, коли вони попали до лікарні. Там їх знайти, побачити. В темницю поїхати, там послужити. Якщо не можемо послужити проповіддю – або які іншими чими дарами ми можемо нашу кульочка туди передати, щось купити для в'язни, кусочок хліба, або ще якусь їжу, або одежину. І браття, які їдуть, візьмуть з собою і занесуть. І ангели законспектують нашу діяльність. І це все служіння. Так, да, ми, може, дивимося на нього і кажемо, ну воно таке маленьке, що себе йому посвячувати. Так, да, воно таке маленьке, але воно дорогеньке в очах Господь. Що зробили одному із малих, то зробили мені. Так сказав Ісус Христос. Так, да, звісно, для цього треба віра в писання, віра в духовну реальність. Віра у контроль Божий. Віра у царство реальне Боже тут сьогодні на землі. Віра в Його прогрес і в Його розширення. Як і віра нас надихнула перемогти цей світ, як ми читаємо, перемогу, яку ви маєте переміщити цей світ, це віра ваша, Іван пише в Післані. І в цьому також треба, щоб нами рухала віра. Отак От просто. Євангелія завжди розумна і Просто, реальна, практична, корисна Євангелія в нас. Алілуя! І не треба особливо якихось там освіт, мудрості. Просто довіра Ісусу Христу. І Слово Господнє виховує нас так, що як один брат казав, в тебе вище образування, а в мене вишні образування. Ми з вишнім образуванням будемо робити як належно прекрасні справи для Господа. Амінь! Основна думка проповіді, ось в чому вона сказана. Роби, що може рука твоя для Господа. Ось, що я хочу сказати тепер головне. Друзі, я вас прошу, щоб ця проповідь не просто впала десь в минуле, без всякого плоду. Як можна скоріше почніть роботу? Хто ще не почав? Як то кажуть, зачепіться, почніть робити. Не відкладайте, «О, так просто, я десь через місяць, я десь потім». Ні, вже сьогодні. Присвяти себе чомусь. Одній людині в день засвідкувати, бо помолитись сьогодні. Щоби це не вкануло в минуле. Друге Коринтян 8,12. Чудове напутствие. «Бо коли є охота, то приємна вона згідно з тим, що хто має, а не з тим, чого хто не має». Цей вірш для мене значить «Слідуючі». «Коли є охота, то що можеш – те зроби». От в мене є охота така, щоб я, як запроповідував, то покаялося зразу 100 людей. А як я того не зможу зробити, то я й нічого не хочу робити. Я буду ждати 100 людей. А цей вірш каже, знаєте як? То добре, що ти хочеш, щоб 100 людей покаялось. То хорошо. Іди до цієї цілі. І досягнеш її, досягнеш. Бо все могу в укріпляю, мене Ісус. Але сьогодні... Хочу дненького покай. Що мені гривню жертвувати там, або там, десятину? Я би хотів би пожертвувати зразу тисяч десять. Тим гривням не хочу й мазитись. І ж деш, коли буде десять. А їх ніколи не буде, як одного не десу. І безплідних. То сьогодні оцей вірш для мене каже, ти хочеш десять тисяч жертвувати? Чудово! Хто єпископство бажає, доброго діла бажає. Хтось таких вершин вважає чудово, але почни з маленького, гривніка давай, вірний будь у гривніку, тоді два, тоді три, тоді чотири, тоді йдеш 10 тисяч, і 100 тисяч десять. Ось цей віч для мене це каже, і тому, друзі, мріяти чудово і прекрасно, і майте мрії самі високі, майте ці мрії, і нехай вони не вмирають, з Ісусом ми їх досягнемо, амінь. Але сьогодні, що може ваша рука те зробити? Ось які є причини, чому люди не хочуть вступати в служіння. Я їх знайшов п'ять. Перша причина, чому люди не хочуть вступати в служіння – це лінь. Це людина лінива. Просто лінь. Та не хочеться. А знаєте, лінь вона завжди з собою веде в серце лукавство. І коли людина по лінності не хоче працювати, вона завжди лукавить, хитрить, видумує, мудрить. Причини різні називає, такі несерйозні, знаєте. У притчах Соломона, 26-та глава, там ці причини описані є. Там лев на дорозі, на площаді, як я піду, він мене вб'є і сидить. І різні відговорки називає. А по суті, не хоче, лінива. Таких людей також Соломон наставляє, знаєте, яким наставленням? Каже, лінивцю, глянь на таку маленьку голову мурашечки. Іди в ліс, найди мурашечку. І дивись на неї до тих пір, поки не зрозумієш, що треба працювати. <рив> і вертайся в церкву, підійди до керівників і кажи, чим я можу бути корисний? Дайте мені роботу. Друга причина – мамона. Як ця причина діє? Слідуючим чином. Римлянам 13-14 написано є, і заботу за свою плоть не робіть похоттю. Люди настільки... Під мотивом тим, що вони виконують перше Тимофія 5.8, каже, коли ти не заботишся про домашніх, то ти, хуже невірно, настільки заботяться про себе, про своїх домашніх, настільки, що всього себе вклали в цю заботу. Так невірно. І для, в них нема часу, грошей і сил вже тоді трудитись на Царство Боже. Вони цілком, всім серцем, душею, силами, розумом, вони присвячені заботі про своє. І роблять собі тут рай на землі, тоді, коли вони тут просто гості.